Това беше втората лекция, минавам на втората идея за размишление. Що е суфизъм? Суфизмът не е философия, не е разсъждение. Той е чисто живеене в Бога. Суфизмът, без да е наука, е по-научен от нея, защото той постига реалността. Софизмът, това е мистично знание за Бога, знание за близостта с Бога. Софизмът предшества религията. Той, освен това, е извън историята. Историята е нещо ограничено. Идеята на софизма е универсална, защото тя е велика любов и цялостна отдаденост на Бога. Суфизмът е път към Божията реалност. Пробуждащата сила за движението към тази реалност е любовта, а средството за придобиването е целеостремеността. Значи, средството за придобиването е целеостремеността. Най-дълбоката практика на софизма е в това движение към истината, към Бога, с помощта на любовта и преданността. Според софизмат, човек трябва да се излекува от своите болезнени мислителни процеси. Пътят към това е зикър, т.е. постоянното мислене за Бога. И така човекът започва постепенно да възприема истината такава каквато е. Не каквато е натрапена, а такава каквато е. Суфите казват: Дръж хлябът по-далече от мишките. Преведено. Дръж суфизмът по-далече от учените хора. Суфизмът не се опира на книгите, а на любовта. В суфизмът любовта е водачът на кервана. Има само Бог, и това е целият суфизъм. Бог е същността на всички неща. Суфизмът е същността на всички религии. В суфизмът се казва, че ако направиш две крачки към Бога, Бог ще тича към тебе. Че ако направиш две крачки към Бога, искрено Бог ще тича към тебе. Суфизмът това е универсалният дух съкровенното в нещата, душата на всяка религия. Софизмът това означава, че Бог ни подбужда да умрем за себе си и да живеем в Него. Да живеем вътре в Него. Софизмът е състояние, при което изчезва всичко човешко. Софизъм Означава, че душата ви желая толкова много Бога, че отстранява всички други желания. Софизмат е живот в състоянието на Бога. Величието на софизмат е в таслим. Преди време говорихме таслим, т.е. смирението. Ще обясня. Величието не е в това да бъдеш голям, според софизма, а да бъдеш нищожен. Но да бъдеш нищожен е много мъдро умение, то не е просто така, това е мъдро умение, това е велико смирение, където се ражда Бог. Софизмът е жажда за постижение на дълбоките тайни скрити в Бога, не в Вселената. Скрити в Бога, не в природата, не в космоса, вътре в самия Бог. В края на суфизмът е състоянието фана, изчезване, изчезването в Бога, след което следва вечния живот.